פרק י"ג. ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ולו טעימו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעיו ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו אל ובין העי.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 ויא אהל אברהם, ויבוא, וישב באלוני ממרא, אשר בחברון, ויבן שם מזבח לה'.